Високого до 1 відсотка, атланта Середземноморського темного, мезоцефального, високого 5 відсотків, Валдайського або Сармацького високого до ясного 2 відсотки, а найрізноманітніших мішанців і слідів інших антропологічних піпів до 24% цілого населення України. Працю Раковського Руденка Матюшенко оцінює як єдину, що розвиває думки вовка і взагалі єдину працю українських антропологів на цю тему за останній час. Наступні дослідники пішли шляхами Раковського-Руденка, взявши за основу їх тезу про мішений антропологічний склад українського народу. Так Єндик в брошурі, виданій «Просвітою», та в статті «Антропологія українців», вміщеній у збірнику «Географія українських і сумежних земель» Львів, 1938 рік, каже про чотири раси в расовій структурі українського народу. А саме про наявність раси нордійської. Прикметою нордійської раси є ясна пігментація. Обличчя продовгуватий, вузьке, ріст високий, стан гнучкий, голова довга. Середземно-морської темна пігментація, ніс м'язистий, але рівний череп довше від черепа нордійців, зріст низький. Арменоїдної. Дуже темна пігментація, ніс великий, лукувато вигнутий. Череп дуже округлий, тулуб довгий, ріст вищий за середній. Таляпоноїдний. Низький зріст, коротка кругла голова, короткий широкий ніс, сплескатою насадою і кирпатим передністям серед широкого круглого обличчя. Шкіра жовта, волосся їжасте й тверде, очі темні. Повіки укладені скісно. Професор Кузеля, гандбогдер України, 1941 рік, розчлинули український народ і територію України на три расові області північну, середню і південну, як це робили, починаючи з вовка і всі наступні антропологи. Але тоді як, скажімо, Волк, характеризуючи північну смугу як периферійну, говорив про домішку тут сусідських народів, професор Кузеля подає змінну характеристику і вказує на значну участь чисто північного елементу. Українці цієї зони, в якій наявні також елементи середземні та субляпоноїдні, репрезентують ясний тип і є Субра Фіцефіли. У характеристиці середньої та південної смуги. Професор Кузеля, подібно до Раковського Руденка, каже про перевагу динарського елементу в середній смузі, а південну визначає як властивий домен динарського типу, вказуючи за вовком на значну подібність українців до південних слов'ян. Отже, на сьогодні українська антропологічна наука виразно ствердиват такі провідні теми. Перше, своєрідність українського антропологічного типу, друге, наявність у складі українського народу кількох відмінних антропологічних расових типів, та третє, перевагу серед них типу високих або вище середнього типу з темною або мішаною пігментацією брахіцефалів, який визначається антропологами як властиво-український і характеризується як приналежний або до динарської, Адріатицької, або до альпійської чи альпо-адріятицької Однак незначна кількість накопиченого досі антропологічного матеріалу, брак систематично продовжуваних дослідів, відсутність Організаційного наукового центру спричинилися до того, що українська антропологічна наука перебуває досі ще тільки на початковому вступному етапі своїх дослідів. Небагато зроблено також і для з'ясування процесу історичного формування українського народу, того, як історично сформувалися наявні расові особливості українського народу.